pista 11 Istoria culturii și civilizației 4 Roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum. Editura Vestala pagina 119 O alta saga vorbește de o altă expediție terminată în mod dramatic, încât apoi vikingii au renunțat la alte încercări. Se pare că toate aceste încercări de colonizare în regiunile Labradorului au încetat cu totul cel mai târziu în anul 1020. După 1350, vikingii au rămas în Groenlanda, numai în câteva așezări din zona răsăritiană, care dispar și acestea către anul 1500, în paranteză, din cauze neprecizate, între acestea fiind, desigur, și ostilitatea băștinașilor estimoși. Închid paranteza. În felul acesta se încheie capitolul colonizărilor, opera ultimului dintre vechile popoare germanice. Urmele vikingilor au dispărut spre sfârșitul secolului al XI-lea, în paranteză cu excepția țărilor scandinave și islandei, închid paranteza, după ce însă au înscris un capitol important sub multe aspecte în istoria civilizației și culturii europene. Figura pagina 117 Reprezintă o poză Unicul exemplar existent de cap zoomorfic care ornamenta prova unei nave vikinge, Stejar sculptat, în paranteză circa 800, închid paranteza, British Museum Londra. Încheiat figură. Economia, agricultura și meșteșugurile. Vorbind despre Germania, Tacitus constată că este, ghilimele, o țară urâtă cu firea cerului aspră, pustie și tristă la vedere. Ori nu mai pădure plină de groază, ori numai baltă, urâtă, închid ghilimele. Apoi, mai atenuând, țara germanilor, ghilimele pe aici, pe colo se mai schimbă în grâne rodnică, pomilor neprielnică, învelșugată, în vite. Aceasta e singura lor și cea mai mare avuție, închid ghilimele. În ce privește agricultura, ghilimele, ei nu se luptă din greu cu rodnicia și cu întinderea pământului. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Germania, 2 Roman, 1, 5 roman, 1, iar vitele, gilimele sunt de obicei mici la trup, închid ghilimele, încheiat, notă 1. Cu un secol și jumătate înaintea lui Tacitus, Cezar constatase și el, gilimele. Cu agricultura se ocupă puțin, închid ghilimele, iar vorbind despre regimul proprietății funciare al germanilor, Ghilimele, nimeni nu are o întindere de pământ determinată, nici proprietăți personale, ci în fiecare an magistrații și șefii triburilor împart jinților și grupurilor de oameni înrudiți care trăiesc în comun atâta pământ cât socotesc necesar și în ținutul în care cred de cuvință. Peste un an, îi silesc să se ducă în altă parte. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Germanii motivează acest obicei în mai multe feluri. Obișnuindu-se cu o locuință fixă, oamenii ar putea să schimbe dragostea de război cu cea pentru agricultură. S-ar putea strădui să-și întinde proprietățile și astfel cei mai puternici să-i alunge pe cei mai slabi. Să nu se nască pofta de bani care provoacă dezbinări și neînțelegeri. În sfârșit, urmăresc să țină poporul în cumpătare. Închid ghilimele, în paranteză, războiul galic. 6 roman, 22, închid paranteza, încheiat, notă 1. În secolul I, înaintea ireneastre, germanii din estul ărinului erau în mod prevalent cărăscători de vite, dar nu păstori nomazi, nu practicau transcumanța. Creșteau animale, vaci, porci, oi, capre, adăpostite în timpul iernii sub același acoperământ cu oamenii. Calul era folosit mai mult la călărit decât ca animal de tracțiune. Împreună cu vânatul, turnele de vite constituiau mijlocul principal de subzistență, dar și agricultura germanilor era destul de dezvoltată. În paranteză, chiar dacă autorii antici, citați mai sus, nu sunt de aceeași părere, închid paranteza, din moment ce satisfăcea nevoile unei populații de 5-6 milioane de oameni, la cât era apreciată populația Germaniei în timpul lui Cezar. Pământurile erau desțelenite în comun de colectivitatea satului sau a grupului de familii, cu ajutorul plugului tras de boi, montat pe două roți prevăzut cu brăzdar și coarne, în paranteză model preluat și de romani de la germani, închip paranteză, și care ara nu numai despicând pământul, ci și întorcând braza. Printre uneltele agricole mai figurau grapa, secera și coasa. Îmblătitul grânelor se făcea cu ajutorul bețelor, dar mai târziu germanii au împrumutat de la romani îmblăciul, după dezțelenire, terenul era împărțit în loturi spre a fi lucrat de familii în funcție de meritele și de numărul membrilor familiei. În paranteză, nu știm dacă loturile erau acordate pe un anumit timp sau definitiv. Închid paranteza. La început se practica rotația agrară. Un an terenul era cultivat, iar în anul următor era lăsat pentru pășunat. Mai târziu, odată cu creșterea populației, pământul cultivabil a trebuit să fie exploatat mai cu măsură, întrebuințându se și îngrășământul cu un fel de marnă fapt care și el a dus la constituirea proprietății agricole private. Spre sfârșitul secolului 1 era noastră, situația se prezenta radical diferită. Acum pământurile, ghilimele, le împart între ei după cinstea fiecăruia. Închid ghilimele, în paranteză, tacitus op, punct, cit. Punct. 26 roman, 2 închid paranteza. Deci, nu unei familii, ci unor indivizi, căpetenia tribului și războinicii de prestigiu și mai bogați primeau o bucată de teren mai fertilă și mai mare decât ceilalți. În același timp, membrii colectivității sătești exploatau în comun bunurile comunității, pădurile, pășunile și apele. Gilmele, putem presupune existența unei agriculturi comunitare cu proprietate comună, numai pentru triburile migratoare în stare de război. închid Gilmele, în paranteză E mare punct nac închid paranteza. Germanii cultivau orz, grâu mai târziu și secară, ovăz, mei, in, cânepă, precum și zarzavaturi, îndeoseb sfeclă, fasole și mazăre. N-au cultivat însă pomi fructiferi, cu excepția mărului, decât începând, în paranteză, probabil închid paranteza, de pe la jumătatea secolului I era noastră, sub influența romanilor care au introdus în Germania zarzavaturi, precum și vița de vie. Printre celelalte popoare germanice, informațiile de care dispunem sunt sau puține sau lipsesc cu desăvârșire. Ostrogoții din teritoriile Ucrainei actuale erau desigur agricultori sedentari, care vor cere împăratului Valens, se le permită să se așeze în Tracia, pentru că această țară, ghilumele, are pământul foarte fertil. Închid ghilumele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Am, se scrie am, m, marcelinus, se scrie m, ar, c, e, l, l i, n, us, istorie romană, 31 roman, 3, 8. Încheiat notă 1. Vizigoții sunt citați de autorii din secolul IV ca fiind nu păstori, ci plugari, dar despre viața și modul lor de a lucra pământul nu știm nimic. Germanicii erau un principal agricultor și crescători de vite, pentru care extrem de importantă era asigurarea furajului. Alte ocupații ale omului liber, în paranteză bondii, închid paranteza, normand, erau marinăritul, comerțul, vânătoarea și pescuitul, în paranteză și practicarea unor meșteșuguri, închid paranteza, de obicei concomitent cu agricultura, căci simțul proprietății funciare era foarte puternic la ei. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Un proprietar își putea vinde pământul, dar în acest caz era obligat să împartă prețul obținut cu moștenitorii săi. Pământul era în proprietate absolută, fără a fi supus unor impozite sau obligații față de un nobil, în paranteză, decât dacă proprietarul accepta în mod liber protecția acesteia pe timp de război, în dispute legale sau, în ghilimele, dreptul de răzbunare, închid ghilimele, închid paranteza. La moartea tatălui, moștenitor rămânea numai fiul mai mare, care însă trebuia să plătească fraților mai mici o despăgubire. Gilimele, un astfel de sistem îi încuraja pe frații mai mici să-și caute norocul în altă parte sau să se unească mai mulți la un loc și să pornească într-o acțiune de colonizare. Închid Gilimele, în paranteză jumare punct linței. Închid paranteza, încheiat notă 2. Normandii cultivau undeosebi orzul, cereala tipic scandinavă, precum și secara și ovăzul, iar în regiunile de miază zi, în paranteză și în cantitatea mai mică, închid paranteza, grâul. În fine, ca azar zavaturi cultivau fasolea, mazărea, sfecla, varza și usturoiul. Germanilor, ghilimele, argint și aur, zeii nu le-au dat. Închid ghilimele, în țara lor, ghilimele, nici fierul nu se găsește din belșug. Închid ghilimele, spune Tacitus. În paranteză, op, punct, cit, punct, 5 roman, 2, 6 roman, 1) închid paranteza. Într-adevăr, fierul, deși cunoscut de germani cu multe secole mai înainte, era puțin folosit. Orice fel de metal era considerat de ei un material de lux. Vasele și diferitele unelte casnice erau de obicei din lemn, din piele, din argilă arsă. Cele de metal erau în majoritate din bronz, fierul era rezervat armelor. În paranteză, vasele metalice, cupele, etc. erau importate de la cerți sau de la romani, închid paranteza. Bărbații lucrau obiectele din lemn, femeile torceau, țeseau și confecționau veșmintele și încălțămintea pentru întreaga familie. Și olăritul efectuat de femei era un meșteșug casnic, foarte rare erau atelierele de olărit, în care produsele erau de asemenea lucrate în cea mai mare parte cu mâna. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Deși germanii au cunoscut în paranteză prin intermediul celților, închid paranteza, roata olarului, dar n-au folosit-o decât la sfârșitul secolului al III-lea sau chiar al IV-lea și nici atunci folosirea ei n-a fost generalizată, în paranteză conform Rolf-Hachmann, se scrie H-A-C-H-M-A-N-N, -N -N, paranteza, încheiat notă 1 cu timpul din industria casnică s-au separat anumite meșteșuguri practicate în ateliere, în paranteză de olărie, de țesătorie și altele, închid paranteza. Printre cele apărute mai devreme va fi fost, desigur, cel al fierarilor, care aveau nevoie de utilaje speciale. Fierarii, potcovarii, meșterii care lucrau unelte și obiecte casnice de metal, arme, instrumente muzicale de suflat și de asemenea obiecte de podoabă din aur sau argint, erau foarte prețuiți și cinstiți. Se credea că produsele muncilor posedau și anumite virtuți magice. Așa erau socotite de pildă armele, întrucât de calitatea lor depindea adeseori viața a celor care le mănuiau. Vizigoții dezvoltaseră la un nivel ridicat felurite meșteșuguri. În vocabularul traducerii sale în limba gotică a Bibliei, Vulfila, se scrie W-ul introduce numeroși termeni în legătură cu dulgherii, olarii, pescarii, fierarii, etc. Mulți olari foloseau roata din fier, meșterii lucrau arme, vârfuri de săgeți, precum și alte obiecte. În 74 de morminte din cimitirul Vizigot, descoperit la Sântana de Mureș, s-au găsit multe obiecte de ceramică fină, apoi cuțite de fier, catarame, broșe, inele de bronz, în uneori de argint, închis) paranteza, cercei de argint, podoabe de ambră sau perle de sticlă colorată. În alta maestrie a meșterilor care lucrau metalele nobile este ilustrată de tezaurul de la Pietroasa, vezi notă 2, în piesele de aur lucrate oripose cu pietre prețioase sau semiprețioase în montură aduse din Siria și Persia. În paranteză tehnică ce va fi reluată în arta germanică, închid paranteza, piese lucrate cu o finețe care dovedește capacitatea meșterilor vizigoți de a asimila stilurile artistice ale popoarelor de veche cultură grec și iranian, cu care au venit în contact, în paranteză conform e.a.thompson, se scrie H. o m s o n, -n închid paranteza. Citesc notă 2. Opera fizigotă din secolul 4 roman, după alte autori, operă ostrogotă din secolul 5 era noastră. Încheiat notă 2. Normanzii din perioada migrațiilor erau și ei excelenți meșteri în metal, lucrau cu multă măestrie și bun gust arme ornamentate cu multă frantezie, piese de harnașament, incizate de bronz aurit, articole de podoabă felurite pentru bărbați și femei. În primul rând erau neegalați de niciun alt popor din Europa timpului lor constructori de corăbii, fapt care a condiționat în principal spectacularele lor expediții pe mare și pe ocean. Astfel, corabia cu bunze descoperită în 1901 la Gokstad, se scrie Ghoo în paranteză, conservată în Muzeul Universității din Oslo, închid paranteza, datând din jurul anului 800, are o lungime de 28,30 metri, lărgimea de 5,25 metri și înălțimea de 1,75 metri. Chila, lungă de 25 metri, este dintr-un singur trunchi de brad. Nava, care putea transporta o încărcătură de 9 tone, avea o greutate în paranteză cu toate accesoriile de la bord închid paranteza de peste 20 de tone și era construită în întregime din lemn de stejar. Cele 16 perechi de vusle lungi de 5 metri erau din lemn de pin, scândurile erau prinse cu cuie și cu plăci mici de fier, ancora era de fier și era legată cu o funie de cânevă. Timona era plasată lateral. Catargul era din len de pin și avea înălțimea de 11 metri, cu o mare velă pătrată dintr-o țesătură groasă de in întărită și a cării suprafață prin manevre adecvate putea fi redusă în funcție de intensitatea vântului. Unele corobii ale vikingilor aveau vela din piei cu sute împreună și erau acoperite cu o enormă pânză groasă încât noaptea se transformau în dormitoare. Vikingii aveau și nave de tip cargo, lungi de 13-16 metri, care transportau mărfuri și vite mici și mari. Vechile povestiri scandinave vorbesc de tipurile de corăbii de război. Scuta se scrie S-K-U cu accent grav T-A. Snechia se scrie S-N-E-K-K-J-A. Skyd se scrie S-K-E-I-D. Dreki se scrie D-R-E-K-I. Karfi se scrie K-A-R-F-I. Între care era și Langskip, se scrie l a n g s i p în paranteză ghilimele Nava Lungă, închid ghilimele, închid paranteza, cu 20 de vâslași pe o latură și dotată cu șalupe, fie remorcate, fie la bord. Alte tipuri de corăbi serveau la transportul trupelor de războinici, în paranteză L-A-N-G-R-S-K-I-P, închid paranteza, sau la apărarea coastelor. În paranteză, Landrar Naskip, se scrie L-A-N-D-R-A-R-N-A-S-K-I-P, închid paranteza, cum era cea construită în jurul anului 1000 de regele Norvegiei Olaf Trigvason, se scrie t r y g g v a s, -S o n Botezată ghilimele șarpele lung, închid ghilimele, lungă de 50 metri cu 35 de lași pe o latură și care putea transporta în paranteză după mărturia lui Snorri Sturluson, închid paranteza, peste 200 de oameni. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Această navă și altele de aceleași dimensiuni, în paranteză corabia regiului Cnud, se scrie k n -U -D, se spune că avea o lungime de 70 metri și 60 de perechi de vâslași, închid paranteza, erau improprii pentru luptă și chiar pentru navigația în larg. Corăbile de ceremonie aveau pupa și prova ornamentate cu sculpturi în lemn căruia i se atribuiau puteri magice protectoare. Încheiat notă 1. Comerțul, transporturile și comunicațiile Unul din cele mai vechi drumuri comerciale care străbăteau Germania, folosit de negustori încă din prima jumătate a mileniului I, înaintea de noastre, pornea din portul coloniei grecești Masilia, se scrie M-A-S-S-I-L-I-A, -S -S -I -I în paranteză azi Marseil, se scrie M-A-S-I-L-L-E, închid paranteza, urca Valea Ronului și ajungea la Gurile Rinului și alte puncte ale Mării Nordului. Al doilea, pornind din portul Achileei, ajungea pe țărmul sudestic al Mării Baltice. Al treilea, din nordul Adriaticei, traversa dunarea în apropiere de actualul oraș Linz, se scrie lui MZ, de unde se bifurca un drum atingea Marea Nordului prin Boemia, celălalt ajungea în aceeași regiune, străbătând Bavaria. La vechii germani, schimburile comerciale se făceau sub formă de troc. Moneda de proveniență romană, în paranteză căci vechii germani n-au bătut monedă proprie, închid paranteza, nu era folosită pentru plăți, ci era căutată doar pentru conținutul ei de metal prețios, în paranteză conform râmare punct hahmann, închid paranteza. Ocaziile obișnuite pentru a schimba mărfuri le oferau marile sărbători la care se adunau toți locuitorii din regiunea respectivă. În apropierea sanctuarelor se țineau și târgurile. Mărfurile cele mai căutate, la schimb, erau cremenea, mai târziu metalele, în paranteză arama, cositor, argint, aur, închit paranteza, și ambra, chihlimbarul, galben-brun sau brun-cenușiu. Ultimul era articolul principal, foarte căutat în schimburile comerciale. Încă în a doua jumătate a mileniului II, înainteire noastre, ambra ajunsese din regiunile Balticei până în Grecia Miceniană. Pe lângă ambră, vechii germani mai exportau articole alimentare. Metale, pielărie, blănuri și sclavi aduceau în schimb fier din Noricum, în paranteză în nordul estul Italiei, închid paranteza, sau din Europa centrală. Vin, articole de lux lucrate de meșterii romani, vase și pie de de bronz pentru măsuțe, cupe de argint, obiecte de sticlă, podoabe, etc. În operațiile comerciale ale germanilor, un loc foarte important îl dețineau negustorii celți și deosebi romani. Mai târziu, în perioada migrațiilor, produsele manufacturiere ale vizigoților erau căutate și în luna romană. Cantitatea și varietatea obiectelor găsite în mormintele vizigote din Sântana de Mureș, în paranteză despre care am vorbit mai sus, închid paranteza) arată atât nivelul lor artizanal ridicat, cât și relațiile comerciale intense cu negustorii romani. Aceștia își duceau mărfurile în lumea goților până dincolo de Nipru și Bug, de unde aduceau în schimb mai cu seamă sclavi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Când în anul 362 împăratul Iulian pregătea compania contraferșilor, cu care ocazie a fost făptuit să-i atace mai întâi pe vizigoți, împăratul Ghilimele a răspuns că vrea dușmani mai onorabil, că pentru aceasta sunt de ajuns negustorii celți din Galatia care să-i cumpere pe toți vizigoții, numic punct, numic punct, o mare punct, de mare punct, fără deosebire de condiție socială, închid ghilimele. În paranteză 22.7.8. închid paranteza. Un autor al timpului afirma că, la acea dată, puține erau regiunile Imperiului Roman în care să nu se afle sclavi goți în majoritate vizigoți de naștere. Încheiat notă 1. Comerțul vizigoților a căpătat un impuls mai mare în urma intrării în cadrul operațiunilor sale a unei importante cantități de monedă romană, primită din partea guvernului roman, fie ca subsidii, fie ca soldă a mercenarilor vizigoți angajați în armata romană. Deosebită intensă și dezvoltată pe o scară foarte largă a fost activitatea comercială a normanzilor, mai cu seama într-o epocă în care acțiunile negustărești erau susținute și alimentate de practica pirateriei. Aria comerțului normanzilor era extrem de vastă. Varegii de pe teritoriul Rusiei aveau legături strânse cu negustorii greci din Bizanț, în timp ce prin negustorii arabi aduceau articole din India și China. Pe cursul fluviilor, corăbile lor aduceau din Europa centrală și meridională aramă și cositor, aur, argint și vase fine de ceramică, stofe de preț, obiecte de sticlă, bijuterii și vin. Bizantul și țările sud-europene cereau blănuri de urs, de zibelină, de jder, de veveriță, piei de focă și colți de morsă, coarne de ren, ceară, funii pentru corăbii, sclav și mult prețuita ambră despre care se credea că este dotată cu virtuți magice și profilactice. În Islanda și Groenlanda, negustorii normanzi duceau în primul rând grâne, vite și lemn de construcție din Norvegia, schimbându-le cu lână și cu piei brute. În Irlanda, corăbilelor duceau blănuri, piei, unt și ulei de balenă, aducând în schimb miere, orz, cai și sclavi. Și alte articole intrau în inventarul comercial al normanzilor. Și dintre cele mai variate, vite, cornute, ovine, minerale, fieroase, mătăsuri din Bizanț și din Orient, Arme, pește sărat și afumat, nuci, sare și mori de piatră pentru măcinat grânele, veșminte, piepteni, unguiente și monede grecești sau romane. În secolul X, negustorii arabi din Cordoba cumpărau de la normanzi cai, săgeți, șoimi de vânătoare, coiți de morsă, blănuri de zibelină, castor și hermelină, de vulpi roșii și albe, pe lângă alte articole de uz comun, miere, ceară, ghindă și coajă de mesteacăn, săgeți și spade, vite, piei de capră și de cal. Ceea ce acești le puteau oferi, în schimb, erau articolul esențial pentru comerțul vikingilor: sclavii. Vichincii practicau într-o foarte mică măsură comerțul pe baza de schimb în natură. Și în acest caz, numai ca o operație intermediară în secolele 9-11, cele mai importante centre comerciale pe teritoriul scandinav erau orașele Birka, se scrie b r capa A, în paranteză, situat pe o insulă de 30 km de Stockholm, închid paranteza, și Hedebi se scrie H -E -D -E b Y sau din nordul Danemarcei. Aici negustorii veniți din ținuturi îndepărtate, în paranteză anglo-saxoni, frizoni, slavi, greci sau arabi, în paranteza, schimbau articolele cele mai variate, mătăsuri din Orient și brocarturi, bizantine, obiecte de sticlă din Renania și argintăria arabă, postavuri, frizone și arme lucrate de franci, precum și nenumărate produse din regiunile nordice. În timp ce înainte, schimburile comerciale la scară continentală se efectuau esențialmente pe drumuri de uscat și pe o axă nord-sud, acum comerțul viking operează pe mări sau pe marile fluvii și prevalent pe direcția est sau vest. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Această revoluție economică, cu asemenea caracteristici și pe bază de operații monetare, efectuată de vikingi în paranteză, și devenită înfloritoare începând din secolele IX-X, paranteza, a înlocuit etalonul aur cu moneda de argint. Numai pe teritoriul Suediei Meridionale s-au găsit peste 200 kg de monede de argint. Abundența acestui metal se datora intenselor relații comerciale cu orientul. La începutul secolului IX, califatul din Bagdad, producea 1220 tone de argint extras din minele din Afganistan. Încheiat notă 1. Această rețea comercială atât de vastă era deservită, cum am spus, în principal de curăbile lor foarte perfecționate. Din Norvegia până în Islanda, o distanță de aproape 1000 km, navigația dura numai șapte zile, iar din nordul insulei până în Groenlanda Occidentală, alte trei zile. Construcția corăbiei vikingilor, forma și dotarea ei îi asigura o viteză excepțională, mult superioară corăbiilor lui Christopher Columb. 11.000 mile marine pe oră cu vântul în pupa sau peste 120 de în 24 de ore, în paranteză conform Gwynne Jones. Închid paranteza. Ceea ce e de reținut este faptul că în secolul X, când au efectuat marile călătorii transatlantice de descoperiri și colonizări, Vikingii nu dispuneau nici de busolă, nici de hărți. Cunoșteau însă bine cursul astrelor, știau că pământul are forma sferică, se orientau observând păsările și vietățile marine. Specifice unor anumite zone, observau modul de formare a norilor și culoarea apei oceanului, reverberațiile, ghețarilor, direcția vânturilor, lemnele și iarba aduse de curenții marini. În porturi, în timpul nopții, erau aprinse în permanență faruri. Dar pentru călătoriile mai lungi, era necesar ca navigatorii să știe stabili latitudinea la care se află, și o stabileau cu ajutorul unor tabele care dădeau pentru fiecare săptămână a anului înălțimea meridională a soarelui la amiază, precum și indicații asupra azimutului său în zorii zilei. În paranteză, tabele elaborate de ODI se scrie ODDI, i Helgason se scrie hlg a s, -s -o -n, din Islanda, încă înainte de anul 1000. În Dispuneau și de cadrane direcționale de un tip simplu, dar eficace, de felul micului cadran solar portabil datând din jurul anului 1000, foarte ingenios, în paranteză descoperit în 1971, în apropierea catedralei din Canterbury, Se scrie că anul R, B, U, R, Y, închid paranteza. În fine, navigatorii vichingi știau stabili poziția soarelui și când acesta era acoperit de nori, folosindu-se de proprietatea calcitei transparente și birefringente de a polariza lumina, ghilimele, piatra solară, închid ghilimele, sau ghilimele, spatul de Islanda, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele, principiul științific al polarizării luminii cu spatul de Islanda a fost formulat pentru prima oară de Erasmus Bartolinus, se scrie bă arăt hâolă Iin Us, în paranteză, în 1669, închit paranteza, și a dus pe cale indirecte la invenția busolei cerește a lui Coltzman, se scrie capa Olă, s M. An sau busola crepusculară, folosită azi de liniile aeriene militare pe rutele polare. Închid chilimele, în paranteză e mare punct Nac, închid paranteza. Vikingii nu cunoșteau, bineînțeles, principiul polarizării luminii, cu toate acestea foloseau încă din primele decenii ale secolului XI spatul de Islanda pentru a observa poziția soarelui. Încheiat notă 1 În timpul iernii, corăbile erau trase pe uscat, puse la adăpost și călăfătuite. În incursiunile lor, în paranteză pe care norvegienii le-au început în secolul VIII, înaintea danezilor, închid paranteza, vikingii intrau prin gurile fluviilor Sena, Tamisa, Loara, Gironda, etc., înainteau în susul apei, debarcau, luau caii găsiți în regiune și continuau incursiunea, străbătând cu repeticiune țara. Uneori își transportau corăbiile pe uscat, trăgându-le cu frânghiile pe cilindrii de lemn pentru a ocoli un promontoriu sau pentru a evita o cascadă capitan era proprietarul corăbiei, dar capitanul unei nave de război era numit de rege. Corăbile erau botezate cu nume poetice, ghilimele, buestrul în aripat, închid ghilimele, ghilimele corbul vântului, închid ghilimele, ghilimele, erenul regelui mării, închid ghilimele, ghilimele, calul pornit pe cărarea pescărușilor, închid ghilimele.